або силувала до гарячої запальчевої праці, тоді і тижнями не заходив до неї. Та все ж він і тоді навідувався до неї, бодай на хвилинку-дві. Показувався, поспитав щонебудь, особливо як його в роботі захоплювала сліта. він звертався хоч крадьком до неї. Але сього літа він лише десь... На те десь загляне на хвилину до неї вечором, а зрешти в неділю свято його, мов, вітром удувало. «Куди ходив?» – запитувала себе настка і чудувалася. «А може, і взагалі не ходив?» «Це раз, а по-друге?» «Чому ж не говорить їй, як давніше, де бував, коли вже віддалявся?» «Вони ж собі між собою вже давні, по слові і ждуче, ніби дозволу батьків, щоб відбулося весілля. А саме тепер починає він її занедбувати, саме тепер їй боліло серце, віщувало смуток, і бували хвилі, коли вона гірко жалувалася на його невдяку і байдужість, на чудну вдачу, а іноді, переговорюючи з матір'ю, навіть плакала. Збиралася одного разу вже і до ворожки циганки йти, про якої силу і міць чула, лише, мов сказки, та все побоювалася, а далі і соромилася. Ворожка, як вона чула, жила десь на самоті, на горі чабаниці, в лісі, отже, треба би ще і з кимось іншим йти, а вона не мала з ким. А хоча, говорила собі, і піде до неї, що то скаже ворожці». Що, милий, вона того, напевно, не знає. Не раз і не два впевняв її, що її одну лиш любить, її одну на світі. Та що питати її? Про що розвідуватися? Що він не любить довго держатися хати одного місця? До того вона звикла, такий вже з роду вдався. Та не й ворожка, хто знає, чи поможе. Хіба що, може, йому ким що починено? Ким? Не знає. Дівчину якою? Котрою? В селі всі дівчата знали, що вони собі по слові. Жодна межі них не стане, хіба що б яка молодиця. А молодець їй не страшно, хоча б і кажуть люди, що є між ними і такі, що чоловікам відбирають розум. Та він не боїться, грість небоязливий. «На ціле село він один нічого не боїться, то з чого її до ворожки?» Так роздумувала Настка і осталася, не пішла. Лише коли родичі заговорили про хід на прощу далеку сторону, вона просилася з ними, хотіла Господу помолитися, за свій гріх покаятися, про щастя попросити, і пішла. Не зрадившись перед ніким товаришок. Забралася і пішла. Грицеві стало ніякого, коли зачув, що Настка пішла з родичами так далеко в чужу сторону. Як казали люди, не співнувся йому про те ні словечком і не попрощалася. І стало йому нараз прикро і жаль за доброю, щирою дівчиною, що за ціле літо не зробила йому ні одним словом докору, за байдужість до неї. Правда, він не все був до неї байдужий, лише тоді, в той час, як зустрічався з Тетяною. Тож лише тоді він її занедбував. По кожній зустрічі з Тетяною він іначе втратив власть над собою. Так дуже підходила вона йому під душу. І був би, коли б міг би, з нею вже давно дружився, вона – як говорить іноді сам, весь розум з голови випивала і, мов, шовком за палець кожним словом обвивала. Однак, не бачивши її довше, якось і тебе через якусь роботу, до якої батько, мов, прикував, починав тужити за насткою і відчував виразно, що без неї не може бійтися. Яка вона добра, яка податлива, як приставала у всім за ним, як нараз відвернулася. Тому він сам винен, сам один. Вона все однаковою була, окрім нього нікого не любила».